Majd emlékezni kezdett a beszélgetés foszlányaira, amit Anita folytatott. Úramisten, a férjét gázoltam halára. Odaugrott Anitahoz, letérdelt a padlóra, és a melkasát kezdtem asszírozni. A légzését már nem érezte, de a púlzusa még tapintható volt. Azonnal tárcsáztam a mentőket. Az eset kocsi tíz percen belül kiérkezett, addigra már Laci felöltözve nyitott ajtót,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 Elmosva az utca szemetét, és az elmúlt nap minden bűnét. Budaörs 2020. április 12. Vége